Nou vandag is ons in ons laaste boodskap in ons Geld maak saak reeks en ons besef, dis is een sensitieve onderwerp en daarom gee ons net vinnig bykie achtergrond oor, hoekom praat ons daar oor en vandag wil ek um, gesê ons oor die harttoets wat elkeen van ons krij. Nou meeste van die tyd as aan kerke gepraat word oor geld is het. Ongelukkig betek hier waar dat daar een of ander tekort is of een begroting wat nie wil klop nie en daar wordt een oproep gemaakt waar jy gee asublieft so die begroting kan klop. Um, of daar wordt een speciale offer opgeneem en, en daar wordt gevraag waar jy sal jylle asublieft geef vir die, die offer. Nou, ek kan julle gerust stel dat dit nie ons gedachte is, of dit is nie wat ons gaan doen vandag nie, so as jy daar keir by ons, en jy is net een besoeker hier, so wees absoluut op jou gemak, ons gaan glad nie daar praat, dat jy vandag hier moet die offer kom gee nie. Ons praat oor die vreugde daarvan, om ons eie finansies op een manier te aanteer, soos wat die woord vir ons leer, en soos wat die Heere vir ons weis in die Bijbel. En, Ons het begin hier verlede week te sê dat rentmeterskap of bybelse financiële bestuur, hoe het jy ook al wil beskryf, is eindelijk in die kern van ons geloof. Dit is eindelijk deel van wat ons vonderstel is om oor te praat, as ons praat oor geloofsaspekte. Um, in die Nieuwe Testament is al so min of meer 500 verse wat gaan oor die onderwerp van gebed. Het is al so bekie minner als 500 verse wat gaan oor specifieke onderwerp van geloof. Daar is 2300 verse wat gaan oor die onderwerp van geld en besittings. So, Dit is een belangrike onderwerp. Jezus het 38 gelijkenisse vertel, van die 38 was 16 van hulle gewees oor besittings en geld. 15% van alles wat Jezus gesê het, het op een of ander manier neergekom op besittings en geld. So, Dit is een belangrike onderwerp as ons praat oor geloofsake, En ons wil het vandag pikje aanraak. Nou, ons het twee weke terug, het ons begin met die reeks, en en ek het verduidig ook, om het ook belangrijk is, ons het nie soke statistiek in Zuid-Afrika nie, maar Amerikaanse statistiek sê dat die gemiddelde Amerikaner spandeer sy geld, um, as, as een mens kyk na die drie kategorieën wat ons graag wil uitlig in, in die reeks, so, as ons kyk na die drie mainkies waarmee ons begin het, en verlede week ook oorgesels het, spandeer die gemiddel Amerikaner 130% van sy inkomste aan sy leefstel. Goed wat hy koop en goed wat hy moet afbetaal en goed wat hy doen met sy leven. En hy sê nou, hoe op die aarde is het moendlik dat jy meer spandeer as wat jy kry de skuld. Die gemiddel Amerikaner maak meer skuld en ek denk nie ons is verder van af nie of ons dalk nog slechter daartoe af um, meer skuld as wat hulle eindelijk inkry elke lewe maand. 4 na 5% word weggesit om te spaar, 2 na 3% word gegee. So dit is eindelijk skokkend om te besef, dat dit is hoe die gemiddelde persoon in die wereld vandag leef. Nou, ons het begin weer te sê dat, wat is die Bijbelse model? Wat is Godse plan? Wat, wat denk ons sê die Bijbel vir ons oor hierdie onderwerp? En ons het ook hierdie drie kategorie gehad, maar ons het het, verander om te sê, maar ons dink die bybel praat van ons in hierdie percentaties, dat ons 10% moet geë, dat ons min of meer 15%, as die mens ook na financiële raad van, van mense wat kundig is praat, 15% moet spaar, en dat die mens moet leef op 75% van jou inkomste. En ons het oor hierdie model gesels. Nou, hoekom het belangrijk is dat die mens daar praat, is, is vir ons in hierdie reeks die themavers, Matthies 6 vers 21, wat sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En is ons so belangrijk om te besef, en ek denk hier het ook geweet, hoe makkelijk kan geld en besittings ons harte oorheers. En hoe makkelijk kan dit een greep op ons leven kry, dat het naderaand al is in ons leven wat belangrijk is dat dit die eerste ding is waarin jy dink aan die dag, dat die laatste ding is wat by jou kop uitgaan, as dit is rondom geld en besittings, en ek dink ons allemaal ken mense, ek wil nie een van julle hier so nie, wat as jy nou rarig moet sê, waar gaan hierdie oudse leven? As jy sê, waar oor hierdie oudse leven gaan eindelijk, oor sukses en besittings en geld. Dis al waar oor hy dink, of sy dink, en elke dag voorleef. Nou, ek wil vir oogend in die eerste plek, wil ek sê, en ek wil begin daardoor te sê, ek dink dit is een beginsel wat ons veronderstel is om ons kinders te leer van kleins af. Dat hoe, hoe gauwer ons kinders, ons kinders kan leer van perke en van een begroting en van hoe met geld en finansies te werk, hoe makkeliker is het vir hulle om as grootmense een dag te werk en te functioneer met geld ons het een geweldige probleem in ons leven vandag, in ons moderne samenleving, en dit is die feit dat, dat, met ons kinders vandag nie meer so baie gesien word, hoe fysische geld gereil word, vir iets wat koop nie, so daar is een peersie voor geld, en dan raak die geld op, en dan is daar nie meer nie. Ons het vandag kaarte, en een kind vandagse concept van een kaart, is dat jy gebruik die kaart, en hy is onbeperk, en jy druk om by die machine in, of jy swipe om, en alles word betaal, wat jy graag wil hee. En as jy kontant wil hee, gaan jy nou machine toe, en jy druk om in die machine in, en die machine skop veel geld uit. En dis hoe geld werk. So hulle sê nie hoe geld opraak nie, hulle sê nie hoe geld van handen verwissel, so baie as wat het in die verlede was nie. So in een sekere sin word ons kinders vandag met een achterstand groot, omdat hulle nie besef hoe belangrijk is het om met een begroting te werk, en om uit te kom met dit wat jy het nie. Nou ons het in, in, in die reeks gepraat van hierdie drie mainkies, daar is baie ouwelike goed soos Crown Financial Ministries, wat bijvoorbeeld vir kleinkinderkies so stel spaarbussies maak, um, waar die een is spending, en dit is alles wat jy wil spandeer, en hier word die geld dan ingegooi wat jy wil spandeer elke maand, en dan word hulle geleer, luister, jy kan nie net spandeer nie, jy kan nie alles wat jy krij wil uitgee nie, jy moet ook spaar, en, en dit is a savings busie, of as jy dit dan bank toe wil vat, en bank laat hulle sien hoeveel word gebank, so, dan gooi die kinders het binnen in hierdie busie, en dan is daar a worship, dit wat jy graag wil gee, um, busie ook, Uit sê, luister, Hier is die deel wat ek terug vir die jere wil gee, wat sê, hoor die so, dit is een beginsel in my leven, ek herken die jere ook van kleins af, dat hy alles vir my gee. Nou as jou kinders ouwer word, gaan hulle natuurlijk nou nie hou van drie spaarbussies nie, dan sal ek voorstel, kry bankzakkies of kry kooferte of iets, maar leer hulle om te sê, ek het drie mainkies, ek het drie groepe of, of kategorie in my leven wat belangrijk is. Ek moet iets wegsit om te spaar, ek moet iets wegsit om te gee, en ek moet leef op dit wat oorblij, ek moet spandeer op dit wat oorblij. Nou ek denk, hoe kleiner dit begin is het, hoe makkeliker is het natuurlijk, om wanneer jy groter word en een salaris verdien, om seker te maak dat jy nog steeds volgens hierdie beginsels leef. Dit is vir ons baie moeilik. As jy op 100% van jy inkomste elke maand leef, om eerst die gedachte te kry, dat jy moet spaar, om die gedachte te kry, dat jy 10% moet gee. Dit is baie moeilik om het later in mense lewe, so, hoe makkeliker dit, hoe, hoe kleiner dit is, hoe makkeliker is dit, om het recht te kry. Nou, allemaal van ons wat hier sit, um, of jy nou 5 jaar oud is, geloof ek, en of jy pensionaris is, kry een inkomste, of het nou een sociale, welstandstoelaag is wat jy kry, ons allemaal kry iets, ons kan allemaal kry een inkomste, van een of ander aard. En, en hierdie inkomste is elke maand, vir elkeen van ons, as ons in die eerste week gesê het, een toets. Um, geld spring nie van self, in een spaarbussie in, of in een spaarmankie in, of, of in een spaarrekening in nie. Jy maak een kiese, om my daar te sit. Geld spring ook nie van self, uit jou beersie uit, en gaan koop een handsak, of een cellfoon, of iets nie, dit is nie die geld, wat jou brand nie, dit is jy, wat die kese maak, om het iwerzeen te vat, en die kese maak, om het op siekere manier, te spandeer, geld het nie, een wol van sy eie nie, juist veronderstel, om beheer al van te wees, Nou, elkeen van ons krij een inkomste, en, en hierdie inkomste, elke maand wat ons krij, is vir ons een toets. En die toets, as een mens kyk na wat die bybel vir ons sê, is, gaan ek God vertrouw met dit wat hy vir my gee? Die toets is, is dit deel van my geloofslewe, dat ek besef dat eindelijk alles wat ek het en wat ek krij, is van hom af hy het vir my gegee. Ek is eindelijk een bestuurder of een rentmeester van dit wat hy vir my gee. Ek is eindelijk aangesteld dierom, om dit wat in my leven inkom, op die beste moendelike manier te hanteer, so dat ek hom daardoor kan eer, dier dit wat ek doen. So ons allemaal krij hier die inkomst, en nou elkeen van ons, of mens er al buiten, dink op een sekere manier daar oor, en ek wil vir oogend een Engelse akronoem gebruik, en, en, die, en die Engelse woord is test, of dis die toets wat jy het, met enige inkomste wat jy krijg. Nou, ek dink dat, dat elke van ons op een of ander manier, hierdie toets, elke lewe keer wat jy iets krijg, skryf, of slaag, is, gaan ek God eer, gaan ek het doen, soos vir die Bijbel my leer om het te doen. Nou, Ek het verochend gedinkt wat ek hier die tafel hier krijg, hulle het nou vir ons as pastoren een wonderlijke ontbijt gegee of iets, maar toe ek nou kyk, to sê nou niks op die tafel nie. So ons is nog steeds bykie honger verochend, maar hulle sê na die tyd gaan ons lekker saam eet. Ek dink, elkeen van ons wat hier sit, hou daarvan om uit te eet. Ek weet nie van jou nie, maar as ek nou lekker restaurant gaan, ek praat nou nie van KFC of um, uh, Chicken Lincoln of daar goed nie, dit is tyke ek praat van een lekker restaurant, is dit een van die lekkerste ervaring om, ervarings om daar te gaan sit, en om bediend te word, en die wonderkste koos word vir jou aangedra, en as dit nou een fancy restaurant is, is daar die mooiste eet gerei, en as die mooiste goed wat uitgepak word, en is lekker om aan te wees, en, en as die geselskap lekker is aan die tafel, en is vrienden, of familie wat saam met jou is, is dit nog soveel lekkerder, Dit is nie een van die lekkerste dinge vir my, en ek geloof vir jylle ook. Maar as jy in een restaurant sit, is, is daar iemand wat na jou toekom, en jou wil bedien, en jou wil help. En ons noem die persoon a kelner, of a kelnerin, of a waiter, wat na jou toekom. En nou is het so, dat in verskillende restaurante, is daar partij wat goed is, en wat jy in die einde van die aand wat jy daar was, Dink maar, yes, hierdie, hierdie meisje of hierdie man of hierdie vrou was daarom vandag uitstekend geweest. Sy of hy het ons rarig waar, gekyk na ons, was behulpzaam, was vriendelik, het alles recht gedoen. En aan die einde van die aand, as, as jy kom by die betaalslag, wat doen jy? Jy go, gee een goeie jy gee een goeie fooieke, vir hy persoon. As die dienst nie baie goed was nie, wat doen jy? En ek, ek weet nie of jy anders as ek is nie, maar as dit een goeie dienst is, dan sal ek 10%, 15%, 20% ook selfs meer gee, en sê, jy weet wat, ek wil jou blees, want jy het my so baie gehelp. Maar as die ou nie die bestelling kom vat het, en ek het om nooit weer gesien nie, Wat doen ons? Ons gee of niks, of ons gee bitter, bitter min. Is dit nie waar nie? En terwijl ek daar oor denk, denk ek maar, is dit nie hoe baie mense met God omgaan? Nie? Is laat ons sien, as God is die een wat my moet kom dien. Hy is die een wat vir my moet kom gee, en my moet help. En as hy hierdie maand daarom vir my wonderlik gehelp het, dan denk ek, 10% is te min, ek, ek wil 15, ek wil 20%, ek wil meer as dit gee. Maar, as dit op een of ander manier is, dat ek voel, ek is dan nou vir oogend, of, of hierdie maand, is, is, alles het net gebreek, kan ek het vir die Heer gevra, help me soblief met hierdie kaar wat breek, en ek is het gebeur nie. Dan is my tip ook, kleiner, dan is my tip ook minder van die Heer het my nie gehelp nie. Hy soos een wouter, hy soos een kelder, wat my moet kom dien, en vir my kom goed bring in my leven, wat ek nodig het. So dis die eerste thee, in ons test. Is, is, is dit miskien hoe jy daar denk? Is dat die Heer moet jou dien, en hy moet goed vir jou bring. En as het goed is, dan gee jy baie, en as het min is, dan gee jy min. Die tweede een, in ons akronoem, die E, die E, gaan oor die Engelse woordkie entitlement, om te sê dat ek is gerechtig, en ek sêker, allemaal van ons ken mense, en ek ken mense, wat sê, wie wat, ja, ek, ek werk daarom hard, ek werk verskrikkelijk hard, ek, ek is 6 hier in die huis uit, ek stap 9 uur in die aand, stap ek terug in die huis, en ek werk my vingers stomp, en wie wat, in die einde van die maand, of, aan die van die jaar, as ons gaan vakantie hou, dan spandeer ek, want ek kan het geniet, dan spandeer ek alles, en, eindelijk, weet jy wat, ek is, ek is so, ek is so briljant, met my bezigheid, dat alle idees, en goed wat van my afkom, is, is, is ek, wat het uitdink, dis ek wat so hard werk, alles as, is as gevolg van, my toedoen, en my harde werk, dat al hierdie goed, na my toe kom, die vermoens wat ek het, die, die, die gauwens wat ek het, is maar net deel van my talente, en is myne, en al is alles myne, want ek het daarvoor gewerk, en niemand kan vir my sê, wat ek daarmee moet doen nie, en dan, denk ek, baie mense leef met die re-entitlement, dat ek is gerechtig, op alles, en na die entitlement meer as 100%, dit raak 110%, dit raak 120%, dit raak 130%, as jy na statistiek kyk, sê, weet wat, ek, ek weet, ons kan nie die bekostig nie, maar weet wat, ek verdien, hierdie vakantiekie oorzee, en ek spandeer geld op skuld, om dit te doen, en ons leef op meer as 100% van ons inkomste. Om terug te kom naar die restaurant toe, Um, nou, as ek by een restaurant is, is my favorite by een restaurant om een lekker 200 gram stijk te bestel. Een fillet stijk is my gunsteling, maar ek het, ek het vriende wat, bieke meer as ek eet, je weet, as, as ek my 200 gram stijkje het, dan bestel hulle een kilogram rek ribs. Ek meen, die goed is oor die borde as hy daar aankom en as hulle begin eet, nee, is, is die, die saus, is die oorhalste, hier so op, op hulle gezicht, het lyk soos een 6 maande ouwe baba, wat begin leer om kos te eet, en is hier op hulle nees, en hulle, vene, of, en hulle geniet, hulle verorber hierdie, hierdie uh, rib, hulle eet alles op, en ek nogal lawer gedink, is, is dit nie so dat, dat ek en jy elke maand amper soos, een jylle rek rups kry nie. En, ons, ons wil, die beste daarvan, wil ons vir onself hou. Ons wil alles opeet. Ons wil alles gebruik. Die koosas het het, het, het, het die gesigde ook, om te sê, dit word opgeeet. Die geld het nie geraak nie is opgeeet. So as, as jy wil weet waar hy in is, Zuma's geld is opgeeet. Um, en, en dan, dan sal hierdie vriend van my daar sit, en, en dan kom die huiter weer by, by, by die tafel voorby, en hulle wil die borde wegvat, en dan, dan sal hy sê, ah, ah, ah, los het, en ek soos in die heren genade, jy het, jy het nou net een kilogram geëet, wat wil jy met, met, met dit wat al oor is ook nou nog doen? En dan sal, dan sal hierdie daar al wees, en dan sal hy sê, los het uit, ons het uit, bring, bring vir my a a tykeweil, of a doggyback, nie, in Afrikaanse mooi woord is, a woefkardoes, bring vir my a woefkardoes, en ek soos, en nou, gaan jy hierdie goed verder by die huis eet, wat, wat gaan aan, nie, nie, nie, is vir my honde, is vir my honde dit ook geef, gaan niks morsen, en terwijl ek daar oor dink, is, Is, is het nie dat ons baie keer ons beste gebruik om al die skuld te betaal, en al die huise, en karre, en selffone, en al die goederties wat, wat eerste in ons levens is. En as het kom by gee, dan sê ons vir jyre, hierdie, hierdie maand was rof geweest, maar, maar daar is dan iets oor. En is die S in ons akronoem, dis die skreps, dis die oorskiet, en as hy iets oor is, dan sê ek hier, is, is daarom iets, is daarom iets, is bykie oorskiet, as dit nou nog slechter was, dan sê ek nie, daar is niks oor nie, is een slechte maand gewees, en is vir elkeen van ons een toets, dink ek in so'n manier om te sê, maar, is ek, ek een mens wat so daar oor dink, gaan het oor een tip, gaan het oor, is alles myne, ek sê een is gerechtig daarop, of is ek hier een wat sê oor die, As dan nou iets oor is, dan dan sal ek ook gee. Nou, die laaste thee in ons akronoem, waarmee ek wil, wil afsluit en wil terugkom vir ochend, is die thee van tiende, of, of Engelse woord tithe. En ons in die eerste week reeds al aangeraak, en ek wil net vinnig terugkom daar naartoe, want vir my is dit so deel van wat die bybel ons leer, van Genesis af, dan, dan lees jy van Abraham wat na nou Melchizedek toegegaan het, en vir my tiende, letterlik 10% gegeet, van alles wat hy gekry het. As jy bykie verder lees, dan Genesis 28, gaan sien jy Jacob, en hy, hy gaan naar die heren toe, en hy sien die heren, die, die tiende, die eerste deel, is Isinam, Ek wil, ek wil het vir jy gee, omdat ek jy wil eer, as die een, wat alles vir my gee. En so in die beginsel begin, in, in, in die Israelitese geskierd, en is dat hulle, een tiende vir die jyre gegeet. En die jyre kom later dan, in Leviticus, en hy, en hy sê vir hulle, luister, ek wil graag, hy, jylle moet vir my, die eerste deel gee, en ons lees dit aan, Leviticus 7, 28. en 28, hy sê, een tiende, van al die produkte van die land behoort aan die Heere. Of dit nou graan of vruchte is, dit is aan die Heere gewaai. As iemand daarvan wil terugkoop, moet hy die looskoopwaarde daarvan plus 20% betaal. Eentiende van die beeste en die klein vee behoort aan die Heere. Die dieren moet getel word, en al om die tiende dier wat voorbij moet vir die Heere afgekeer word. Nou wat ek wil ek hee, jy moet hier sien, ek dink die Heere sê vir ons, dat die tiende is myne. Die tiende behoort aan my. En hy wil hee ons met die tiende vir hom gee. Dit is so wonderlik as jy kyk na die geschiedenis, dat daar was ander kultuur en volke en nazies om hulle gewees, wat, as jy gaan lees oor hulle, dan sien jy maar, maar hoe belangrijk het hierdie afgoede, en hierdie geld en besittings, vir hierdie ander naties geraak, dat die jyrelle eindelijk wou beskerm het, dat die jyrelle eindelijk wou vry maak, om te sê, jyrelle kan nie in, in soveel gebondenheid leef, omdat hierdie goed jylle harte gaan besteeel, gaan steeel, dat ek wil hee jylle moet leer, dat het myne is, dat jylle my so moet eer. En hier het vir hulle gesê, ek vir hier jylle moet leer, dat het tiende, dat die eerste deel, is om te erken, dat ek eindelijk alles vir jylle gee, dat alles vir my afkom. En dat dit een erkenning is, van die herese goedheid, en dat dit deel van jylle geloof in my is. Nou die Israelite het het gedoen vir generaties en vir generaties daarna, en soos het nou met enige iets is, en het, het ook met hulle gebeur, dat hulle later begin vergeet het, waar oor het gaan, hoekom hulle dit moet doen, en dan lees jy bykie later daar so, in die einde van die oud-testament, lees jy die herestiere profeet Malachi, en, en wat Malachi gedoen het, is hy het by die tempel gestaan, en hy sê, nu kom die mense aan met hulle offers, maar hulle het nie met hulle beste gekom nie, hulle kom met een afpoot, donkie daaran, of met die blinde skaap daaran, of met die gebreklike dier daaran, en toe Milaghi dit sien, toe, toe, toe, toe sy hart, eindig hartseer daar oor, want hy weet hoe die Heere daar oor voel, dat as ons om offers bring, dat het nie die skryps moet wees nie, dat het nie die oorskiet moet wees nie, maar dat het die beste deel moet wees en Malachi staan by die tempel, en hy sien hierdie ding voor hom afspeel, en die Heere praat met hom, en die Heere sê vir hom, luister Malachie, ek wil hee, jy moet vir hierdie kinders van my, moet jy sê, wat in Malachie 3 vers 6 staan, hy sê vir hulle, hy, hy sê, ek is die Heere, ek verander nie, sy in ten Leviticus, en as jy gaan lees dan, Matthies 23, het Jezus het weer gaan sê, Ek sê, selfde, ek verander nie. Daarom nageslag van Israel, is jylle nie jyltemaal uitgewis nie. Van die tyd van jylle voorouders af, het jylle afgeweik van my voorskrifte, en jylle nie gehoor nie. Die here die almachtige sê, keer terug na my toe, en ek sal na jylle toe terugkeer. En die van jylle wat die eerste week hier was, sal, on, sal onthou ons het, ons het Ons het gepraat oor een tweede bekering, wat baie keer in ons levens kom, en, en per ty keer is ons tweede bekering ander areas van ons leven, en per keer is dit rondom hoe ons kyk na ons geld en ons finansies. Maar die Heere sê vir hulle keer terug na my toe, en ek sal na julle toe terugkeer. Maar julle vraag, hoe moet ons terugkeer? Sal mense God ooit besteeel? Toch het julle my bedrieg. Julle vraag, wat bedoel jy? Wanneer het ons jy ooit bedrieg? jylle het in die tiendes in die offerhandes gesteel. Daar is een vloek op jylle, want jylle, jylle volk besteel my. Die Heere die almachtige sê, bring al die tiendes naar die stoorkamers, so dat daar genoeg kost in my tempel kan wees. Toets my hierin, of ek nie vir jylle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op jylle laat reën wat meer as genoeg vir jylle sal wees. Dan sal al die nasies jylle as geseen peskou, om wat jylle land begeerlik is. Dit is wat die Heere die almachtige sê. Dit is amper as of die Heere hulle wil skok, dier Malachi. Dit is amper as hy wil, wil sê, luister, moet nie kom met een die siek dier, as dit jou offer is nie, want dit is nie jou beste nie. Moet kom met 'n gebruiklike skaap nie, moet nie kom met die oorskiet en die scraps, nie, die Heer sê vir hulle, ek het my alles vir julle gegee, en ek vraag, dat julle my sal ken in dit, dat julle ook julle beste vir my sal gee. Nou, ek het twee kinders, Julian en Jean-Pierre, en ek het hulle so'n bykie embarrassed in die eerste, eerste dienst, want hulle was hier geweest. Nou, ek koop een tydje vir my kinders lekkers, soos wine gums, en as ek vir hulle hierdie lekkers koop, en ek koop vir hulle patie keer elke in pakkie, en dan om een of ander reden besluit ek, ek gaan nou nie vir myself koop nie, dan, dan sal ek nou vir hulle sê, luister, is, geef vir papa ook so'n bykkie van dit, en een van die twee, as ek dit sê, sê vir my, nou, hoe kom? en ek sê, ek, ek het nou net vir jou een julle pakkie lekkers gekoop, vraag jy vir my hoe kom, ek kan nou terugry winkel toe, en vir my 20 pakkies gaan koop, as ek rarig wil, gee nie vir my, van jou nie, en dan sal, sal hy so, en hoeveel al uit? Eén, één, van die hele pakkie, en per is die pakkie groter as hierdie. En dan is het vir my a teaching moment. Dan begin ek met hulle praat, en ek sê vir hulle, wat? die Heer het vir ons alles gegee, en ons moet begin leer, om te deel, om te gee. Ek kan nie alles, wat ek krij, vir myself hou nie. Ek kan nie alles, wat ek het, sê, dis myne en dan gaan dit vir niemand anders te gee nie, want ek het hierdie gekry, en ek vergeet vir so oomlik, wie dit vir my gegeet nie, ek moet leer om te gee, en dit is my altyd a, a oomlik om, om en dit is moeilik, ek weet, ons is verskillende persoon keer, en soos ek sê, die een vind dit makkelijk, en die andere een vind dit baie moeilik, en soos al ons ook, wat dit makkelijk en moeilik vind, maar dit is my oomlik om vir hulle te sê, weet wat, Ek moet in elkeen van die meinkies in my leven, moet ek seker maak, dat daar iets is. Want die meinkies verteenwoordig my hart. Die meinkies sê iets van my hart, en wat in my eie hart aan die gang is. En ek denk, elkeen van ons moet beseef, dit gaan nie op die ouwe of die Heere my geld nodig het, en of die Kerk my geld nodig het, en of iemand my geld nodig het nie, die ouwe van die sak is, wat gaan nie binnen my hart aan? En besef ek, dat die Heere gekom het, en sy absolute, heel beeste, vir my gegee het. Hy het vir my die volle pakkie gegee, hy het vir my die hele 1 kilogram rek rips gegee, en as ek sê, ek is nie tevrede met 1 kilogram, nie, ek wil 1,5 kilogram hee, dan sê dit iets van my eie vergenoegtheid, met dit wat die Heere vir my gee, sê dit iets van my eie hart, dat ek net meer en meer en meer wil hee, ek moet ook leer om te aanvaar dit wat die Heere vir my gee, en kom die Heere na ons toe, na my toe, en sê, hoorie, vertrouw jy my, met dit wat jy gee, sien jy my as die voorziener, van, van alles wat jy krij, of jy 100 rand krij, en of jy 100.000 rand krij, is die selfde, is dit nie so, en jy jou eerste salaris gekry, het jy gedink, dit is verskrikke baie geld, en nou, nou denk jy, hoe, hoe gaan ek hiermee uitkom, sien nie, dit, het gaan nie oor die bedrag, nie. het gaan oor wat ek daarmee maak, en so denk ek, dat, dat die jyre met elkeen van ons, hierdie toets gee is, of, of ek het sien, dat, dat ek met die tip gee, of ek het sien, dat is eindelijk alles myne, sien title, ek is gerechtigd op, en of ek het sien, dat vir die, ek, ek iets oor is, dan sal ek ook mag gee, want sik die rechte ding om te doen, of ek dalk miskien, 10% of meer, as dit selfs, en ek weet, is moeilik, en ek sê nie vandag, hoor jy so, dis a wet nie, ek wat ek sê vandag is, dat jy moet groei daarin, dat elkeen van ons moet groei daarin, want het is iets van ons harte, wat ontbloot word, dit gaan oor ons eie vertrouwe en geloof, in die Heere, en sy voorsiening in ons levens, kom ons bid saam, jy vader, elkeen van ons wat hier sit, weet, verswonderstel om te weet, dat alles wat ons heet in ons lewe, selfs ons gezondheid, ons kracht en ons energie, om oor een school toe en waar toe te gaan, kom van ee af. Eer het vir ons gegeen. En jyre, net soos wat een klein kind, betek hier nie verstaan, hoe kom moet ek deel nie? Soos het vir ons betek hier moeilik, om dit te besef. Maar jyre, help ons om om net weer vir ochend te weet, en te besef, dat jy al van die begin af, jy kinders geleer het, dat hulle moet gee, om dat dit iets van hulle eie harte ontbloot, dat dit iets van hulle eie harte ook sê, en dat elke van ons wat hier sit, dat ons op een plek in ons leven, ook sal kom, dat ons kan groei hierin, is deel van ons geloof, Heere, want hier is nie achter ons geld aan, hier is achter ons harte aan, want waar ons, Waar ons skat is, sal ons hart wees. En ons hart sal wees, waar ons skatte is. En hoe baie keer is ons harte nie by ee nie, miskien by anna goed. Heere, dankie dat u gekom het en die enigste sien, die beste, vir ons gegeet. En dat u alles, al was niks wat u bereid was, om terug te hou nie, vir ons kom geet. En ons sê vir jy dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.